а той здерз голови бинти, помістив ящик Хіросіми собі під ноги і намагався розкушувати, наскільки таке було можливо у його ситуації. Перетинаючи межу міста, вони глянули одне на одного, і кожен прочитав на чужому обличчі щем. Мегаполіс лежав позаду, мов стадіон, який вони полишали, несучи з собою, власні поразки. Там залишився уряд, клан, комбінат, канал, кар'єри, страхи й тріумфи, монотонне змагання за виживання. Прунський збирався сказати щось адекватне миті, та похлинувся димом. Даблдекер одним духом висмоктав та і відвернувся до бокового вікна. Він ховав сльозу, що зрадливо виткнулася з правого ока. Прунський глянув на шуз у дзеркало заднього огляду. Вона спала з усмішкою на розтрісканих устах. Хіба можна не любити жінку, яка бачить добрі сни? Частина третя. Патогенна зона. Прунський гнав свій потворний Хортус крізь ніч. Готовий даблдекер спав поруч, що зловила кайфи сни позаду. На ходу колишній працівник інформаційного комбінату викорчував із панелі радіоприймач і пожбурив у вікно. Чим менше ти поінформований, тим довше житимеш. А Прунський збирався жити довго і задоволено. Друзі, чи справді друзі, Поки що не поцікавились, куди він їх везе. Прунському було солодко, легко, інфа відступала, утягувала свої мацаки. Він залив повний бак, котрого мало вистачити приблизно на тисячу кілометрів. Саме на такій відстані, якщо вірити глобальній системі орієнтування, розміщеній в машині, лежала патогенна зона. Нині ця територія не належала жодній державі вважалася мертвою, зараженою. Подібних зон на планеті налічувалося уже з десяток. Людей евакуювали звідти після екологічних катастроф. Загалом життя так чи інакше перекочувало б до великих міст. Колишні сільські райони, яких свого часу штучно насаджували індустріальні об'єкти, не мали шансів. Прунський народився там, ще коли ця земля – не називалася патогенною зоною. Там він випасав велику теплу рогату худобу, був щасливий, поки катаклізм не забрав його батьків. Прабаба Еклезія, що єдина залишилася жива, евакуюватись із зони відмовилась. Відтак він виїхав до столиці сам. І з другої спроби пробився в студенти і отримав роботу. Він ішов уперед по життю Завдяки забуванню, але у певний момент почав рухатися назад шляхом згадування. У петогенній зоні досі мав би стояти його родинний дім, збудований з добрий, цегли, та навіть якщо хата не вціліла, їм згодиться будь-яка інша. Найбільше маленьку Сюзанну гнітили надію, покладені на неї дорослими. У дитинстві вона помітила. Неможливо не облажатись, коли за тебе сильно вболівають. Пристойно виступаєш на конкурсі тільки у тому разі, коли на тебе усім начхати. Партію у теніс вигравши лише за умови порожніх трибун, заручившись опікою, нічого не досягнеш. Її першою і найбільш обтяжливою ношею стало власне ім'я. У провінційному містечку вона мала носити його як особливу відзнаку, так хотілося батькам. Їй же хотілося своє ім'я поплюжити всіма способами. Найгірше було тоді, коли їй іще не вдавався звук «С», і батько, такий стриманий, пристойний, лаявся, зачувши, як вона шепелявить. Управи з логопедами справи не рятували. Сюзанна починала ненавидіти весь світ. Пізніше вона часто згадувала ці лінгвістичні тортури,